«Ще, ще! О, як же ловко, ловко!» За стіною огукає зі свого класу Андрій. «А все ж таки з цього нічого не буде. Отець Василь розжене вашу банду». Тетяна кидається, як бойовий кінь. Очі загорілися рішуче, завоїсто. «Що? Отець Василь? Хай спробують тепер! Уф!» Посварилась кулаком. «Діти!» «Що це буде? Що це буде?» Тетяна вийшла на середину класу рішуче. «От що, діти, зараз ідіть усі додому, а прийдете знову аж у ту неділю. Прямо в театр вийшов такий наказ». «Гала, списк, хтось з дітей за книжки. Тетяно, Тетяно Гнатівно, грими за стіною Андрій, «Ідіть на часинку сюди». Примовкли. Чого? Листа забув вам передати. Швидше. Тетяна йме віри. Помало виходить із класу. На порозі спинилась до мене. Глядіть же, не зрадьте. Далі приплющила очі, простягає руки. Петре, Петре, де ти тепер? Може, скитаєшся десь у нужді та горі і забув про свою? Пішла. Трохи згодом чути – дзень, ключ у замку і далі енергійна із стіни Андрієва команда. «Замкніть двері!» Діти духом почули зрадливу Андрієву думку і з дивною легкістю перебігають у ворожий табір. З гуком і з галосом повискакували із-за парт, почіплялися за клямку. «Держіть!» «Давайте ключа, в'яжіть мотузком!» З коридора почало щось здергати, та було вже пізно. Хтось із школярів витяг з-під парти якогось патика і засунув за дверну клямку. «Так оце ви такі до мене! Ну, добре ж! Прийдете в театр, ні одного не пущу. Погоманіла за дверима, пішла ніби. Діти не отходять від от дверей, поприхиляли уші, дослухаються. Один підняв пушку вгору, повертає шустре личко, нишком таємниче. «Вони ще тут!» Справді, отшувається, що у цій тиші є ще хтось задуманий, молодий. «Хвилинка, чуємо так!» Луною пішло по коридору, мов там десь у кінці заговорила тиха-тихенька струна. Чого вода каламутна? Чи не хвиля збила? Порвалось, притаїли дух, занімили. Так хочеться, щоб іще бриніла ця дивна струна, аж серце б'ється. Дожидаємо... Нема, і відразу чогось очулося, що тиша за дверима спорожніла. Хтось визирнув у вікно. Пішли, он, он, пішли поза повідкою. Подивився, тільки-тільки майнула синенька блузка поза шкільним садом. Визирнули сумні стіни в класі, свінуло такою нудьгою, що не знаю, куди подів би очі. Жаль, досада, злість. А чого, на кого, того доладу і сам не скажеш? Пориває порозкидати книжки, порощиняти всі вікна й двері. Ні, діла не буде. День мусить пропащий бути. Пускають дітей додому. Дотягнули до іспитів. Школа спорожніла. Надійшов час, коли ми ще по давній нашій умові мусили щиро взятися до своєї підготовки. Згадали про Тетяну. Давно вже вона очей не показувала. Переказували – не прийшла. Зрештою Андрій довідався. «Ну, тепер нашої Тетяни і на налига чи сюди не затягнеш». Справа з виставами стала на певний шлях. У панський маєток наїхали із Києва гості. Між ними небіж пані Студент. Збирає парубки дівчата, лагодить хор, будує на панському подвір'ї театр для народних вистав. Тетяна там днює й ночує. Додаю смутно. «Шкода, дівчини!» «Я все ж таки думав, що з нею щось буде».